Tizenharmadik fejezet Rész elgondolkozva mondta. Valaki eltüntette a pisztolyt, de nem Jacqueline de Belfor. Valaki nagyon jól tudta, hogy elsősorban jacqueline fogják a gyilkossággal gyanúsítani. Azt azonban nem várhatta, hogy morfium injekciót kap majd, és ápolónő ül mellette egész éjjel. Sőt, mi több, valaki azelőtt is meg akarta már gyilkolni Lina doyle A Azt sem lehetett jacqueline aki a sziklát legurította. Hol keressük? Poirot felelt. Egyszerűbb, ha először azt veszük számba, ki nem lehetett. Nem lehetett Monsieur Doyle, Madame Ellerton, a fia, Mademoiselle von Schiller és Mademoiselle Bowers. Ők a szemem előtt voltak. Hm, mondta Rész, ezzel még nem sokat tudunk. Legalább az indítókot lehetne sejteni. Remélem, hogy Doyle éppen ebben lehet majd a segítségünkre. Az ajtó kinyílt, Jacqueline jött be. Nagyon sápat volt, és botladozva lépett, szinte ván Nem én voltam, mondta olyan hangom, mint valami rémült gyermek. Igazán nem én voltam. Kérem, higgyenek nekem. Mindenki azt fogja hinni, hogy én, de nem. Ez borzasztó. Azt kívánom, bár ne történt volna... Múlt éjszaka meg tudtam volna Szájdmont ölni, de őrült voltam, ezt nem én tettem. Leroskodt egy székre, és zokogni kezdett. Poáró megveregette a vállát. Jó, jó, hiszen tudjuk, hogy nem tette. Be van bizonyítva a gyermekem, nyugodjon meg! Jackie hirtelen feltekintett. De akkor hát ki? Éppen ezt akarjuk megtudni. Nem segíthetne nekünk? Jacqueline megrázta a fejét. Én nem tudom, fogalmam sincs. El sem tudom képzelni. Senki sem akarhatta, hogy ő meghaljon. Csak én. Csak én. Rész hirtelen elnézést kért, és kiviharzott a szobából. Jacqueline lehorgasztott fejjel ült ott, idegesen tördelte a kezét. A halál rettenetes, rettenetes. Gyűlölöm még a gondolatát is. Úgy van. Valóban nem kellemes belegondolni, hogy most ebben a pillanatban is valaki a terve sikeres megvalósításán örvendezik. Kérem, ne mondja ezt! Ez iszonyú! Poirot vállat vont. De igaz! Én! Én kívántam, hogy meghaljon, És meghalt! Méghozzá úgy, amint én akartam! Suttogta Jackie. Igen, mademazell! Halántékát érte a golyó. Lássa! kiáltott Vadú Jacqueline, akkor hát mégis igazam volt ott a szuhemban, mikor a parton ültünk, valaki hallgatózott Ah, bólintott Poáró éppen arra gondoltam, vajon emlékszik-e erre? Igen, kis sok a véletlenből, hogy pontosan olyan módon öljék meg Lina amint leírta Jackie megborzongott ugyan ki lehetett az a férfi ott éjjel? Poró néhány pillanatig hallgatott, majd megváltozott hangon mondta. Bizonyos benne, hogy férfi volt? Jackie meglepetten tekintett fel. Azt hiszem, férfi. Legalábbis. Legalábbis? Nem tudom. Úgy gondolom. Jackie lehúnyta a szemét, erőlködve próbálta felidézni azt az estét. De bizonyosan nem tudja. Nem, csak olyan elmosódott alak volt, Árnyék. Elhallgatott, de mert Poirot nem felelt, hozzátette. Azt mondja, nő lehetett? De hiszen senki nő a hajón nem akarhatta megölni Linetet. Poirot csak oldalra billentette a fejét. Beszner nézett be az ajtón. Kérem, monsieur Poirot, nem jönne be Doylehoz? Szeretne beszélni önnel? Jackie felugrott. Megfogta az orvos karját. Hogy van? Nincs nagyon rosszul. Természetes, hogy nem lehet jól, Förmetrábeszner. A tért kalácsa sérült meg. Tudhatja. De nem fog meghalni, kiáltotta Jackie. Ki beszél halárról? Amint a városba érünk, megrönggenesztetjük, és akkor aztán szépen meggyógyítjuk a sebet. Ó, oh, mondta remegő hangon a leány, egyengülve ült vissza a helyére. Poirot az orvossal együtt átment Besznerka ütjébe. Ott feküdt Simon Doyle. Rész is melléjük szegődött. Doyle sápattan feküdt az ágyon. Párnákkal és takarókkal bástjázták körül a lábát, hogy lehetőleg ne mozdítsa. A fájdalomtól eltorzult az arca, de a legerősebb kifejezés az ilyettség volt rajta, mintha valami kisfiúnak mutattak volna valami rémületes dolgot. Kérem, nézett fel Poirotra, – Jöjjön be! – a doktor úr már elmondta. – Linet. – Nem, nem tudom hinni. Egyszerűen nem tudom hinni. – Nehéz óra ez? – mondta Rész. – Simon tovább erőltette a beszédet. – Tudják, kérem, nem gyekítette. Bizonyos vagyok, hogy nem gyekítette. Elhiszem, hogy a látszat az, de nem ő tette – fel volt izgatva múlt éjszaka, és rám lőtt, de ilyet soha nem tenne. Nem lenne képes hidegvérrel ölni. Poirot gyöngéden mondta, ne izgassa magát, monsieur Doyle, akár kilőtte is le a feleségét, nem madmazel de Belforra tettes. Simon kétkedve felnézett rá. Van rá bizonyíték? Van. De miután tudjuk, hogy nem ő volt, adhatna valami támaszt a munkánknak arra vonatkozóan, hogy ki lehetett a gyilkos. Simon megrázta a fejét, mintha még ilyettebb lett volna a szeme, mint az előbb. Őrület az egész, el sem tudom képzelni, hogy Jackin kívül ki akarta volna megölni. Gondolkozzék, monsieur Doyle. Nem voltak ellenségei. Nincs itt a hajón valaki, aki haragudott rá? Simon újra csak a fejét rászta reménytelenül. Fogalmam sincs. Persze ott van Windle sem. Ő tudom, hogy haragszik, amiért Linet az én feleségem lett. De nem teszem fel róla, hogy gyilkosság járna az eszében. Még hozzá messze van innen. Ugyanígy áll a dolog az öreg Sir George Wooddal. Az gyűlölte Linettet, amiért megvette és átalakította a kastélyát. De ő meg Londonban van, és különben is... Fantasztikus dolog lenne gyilkossággal gyanúsítani. Figyeljen, monsieur Doyle, mondta Poirot nagyon komolyan. Mikor az első estét töltöttük itt, a kárnak fedélzetén, szerencsém volt felesége ő beszélgetni. Nagyon fel volt izgatva, szinte elkeseredetnek látszott. Azt mondta, jegyezzük meg ezt a kifejezést, hogy őt mindenki gyűlöli. Azt mondta, nem érzi biztonságban magát. Fél. Úgy tűnik fel, mintha csupa ellenség között lenne. Nagyon fel volt izgatva, mert váratlanul látta meg Jacket a fedélzeten, legyintett Simon. Ez igaz, de nem elég ahhoz, hogy valaki így beszéljen. Természetesen túlzás volt, mikor azt mondta, hogy itt mindenki az ellensége, de egészen bizonyos, hogy nem csak egy emberről beszélt. Ebben igaza van, mondta Simon hirtelen, és most jut eszembe, hogy látott egy nevet az utasok névsorában, ami nagyon hatott rá. Ki volt ez? Ha tudnám, őszintén szólva nem is nagyon figyeltem. Jacqueline járt az eszemben, és legszívesebben itt hagytam volna a hajót azonnal. Amennyire emlékszem, Linett valami olyan félét mondott, hogy valakik tönkre mentek, és hogy kellemetlen neki olyanokkal utazni együtt, akik dühösek a családjára. Úgy tudom, Linet anyja milliómos leány volt, de az apja egyszerűen csak jó módú ember. Házassága után azonban játszani kezdett a tőzsdén, és különféle vállalkozásokba kezdett. Természetesen ez másoknak néha a nyakába került. Tudja, egyszer fent, egyszer lent. Úgy gondolom, van valaki a hajón, aki egykor összeütközésbe került Linet apjával, és ő húzta a rövidebbet. Emlékszem arra is, hogy Linet ezt mondta, rettenetes érzés ez, ha az embert ismeretlenül is gyűlölik. Igen, bólintott Poirot elgondolkozva, ez magyarázná azt, amit nekem mondott. Életében először kellett éreznie, hogy nem csak öröm az, ha valaki nagyon gazdag. Bizonyos benne, monsieur Doyle, hogy nem tudná megmondani annak az embernek a nevét? Simon a fejét rázta. Mondom, hogy nem nagyon figyeltem. Csak megnyugtattam, hogy manapság már igazán nem érdemes azzal törődni, mi történt az apja életében. Beszne odaszólt. Tudom, hogy van itt egy ember a hajón, aki néhányszor nagyon ellenszembes megvilágításban, említette a Mrs. doyle ferguson a gondol? kérdezte a detektív. Bólintott. Természetesen valamennyi utast ki fogjuk hallgatni részezredessel, de addig ne állítsunk fel elméleteket. Mindenekelőtt előtt Madame Doyle szobalányával kell beszélnünk. Legjobb lesz talán, ha mindjárt ide hívjuk, nem árt, ha Monsieur Doyle is hallja, amit mond. Nagyon igaza van, Bólintott Doyle. Régóta állt Madame Doyle szolgálatában? Nem, csak pár hónapja. Igen? Nem hozott magával Madame Doyle értékes ékszereket? Egy gyöngy sort állandóan hordott, mondta Doyle. Ennek az értéke magában is vagy ötven ezer font. Megborzongott. Úgy gondolja, hogy az átkozott gyöngy miatt? Lehetséges, hogy rablógyilkosság történt, bónított Poirot. Bár nehezen hinném. Nos, majd meglátjuk. Jöjjön be a leány. Amint Louise Bourget belépett, Poirot azonnal ráismert. A fekete hajú csinos leány volt, akinek múltkor neki szaladt a fedélzetem. Most azonban nem látszott olyan frissnek és jókedvűnek. Sokat sírhatott, rémület is látszott rajta. amellett azonban valami különös, alattomos vonás, ami ellenszembe Maga Louise Bourget? kérdezte poáró. Igenis, monsieur. Mikor látta utoljára életben Madame Dojt. Tegnap, késő este, kérem szépen, segítettem neki levetkőzni. Hány órakor volt ez? Valamivel, tizenegy után, kérem szépen. Nem tudom pontosan az időt. madám levetkőzött, lefeküdt, és én kijöttem. Mennyi időbe telt a vetkőzés? Talán tíz perc lehetett az egész. Madám nagyon fáradt és álmos volt. Azt mondta, ha kimegyek, olcsam el a lámpát. Mit tett azután, hogy kijött a kajtből? A magam fülkéjébe mentem a hátsó fedélzetre. És nem hallott, nem látott semmit, amivel segíthetne nekünk? Hogyan láthattam volna onnan? Azt én nem tudom, magának kell tudnia, felelte keményen poáró. A leány oldalt rávillantotta a szemét. De kérem szépen, ha nem voltam a közelben, hogyan láthattam volna, vagy hallhattam volna valamit? Az én kajütöm a hajó másik oldalán van lent, Onnan nem lehet semmit sem észrevenni. Persze, ha például nem tudtam volna elaludni, felkeltem volna, visszamentem volna a felső fedélzetre, akkor talán észrevettem volna a gyilkost, azt a szörnyeteget, amint belép madámka hűtjébe, vagy kiön onnan, de így. Felemelte a két kezét és kitört: Monsieur, lássa be, mit mondhatnék, értheti a helyzetemet! Ne bolondozzon, kérem, szólt közbehevesen Simon. Mindenki tudja, hogy nem láthatott és nem hallhatott semmit. Ne féljen! Én majd intézkedem a sorsáról. Nem lesz bántódása semmiképpen. Mösszi, igazán nagyon jó, mormogta Louise, és szerényen lesütötte a szemét. Vegyük tehát úgy, hogy nem látott és nem hallott semmit. És nem tud senkiről, aki haragudott volna Mrs. dojra, kérdezte kisé türelmetlenül rész. Louise nagy meglepődésükre egyszerre szolgálat Szolgálatkészen integetett. – De igen, kérem szépen, nagyon is tudok. – Mademoiselle de forra gondol. – Ő is haragudott madámra, de most nem róla van szó. Volt még valaki a hajón, aki gyűlölte madámot, amiért madám úgy elbánt vele. Hallja! mondta összeráncolt homlokka Simon. Micsoda beszéd ez megint? Louise még egyre bólogatott. Igenis, kérem, tudom, hogy valaki nagyon haragudott madámra. Azt a leányt, aki én előttem volt madám szolgálatában, el akarta venni egy gépész, aki most ezen a hajón szolgál. Mari hozzá is ment volna, de madám aggódott a sorsa miatt, kérdezősködött, és megtudta, hogy ennek a Fleetwoodnak felesége van. Egy fekete nő, szintén egyiptomi. Fleetwood ugyan elküldte magától, de nem voltak elválva. Madame elmondta Marinak, és ő nagyon boldogtalan lett, és soha többé nem állt szóba a férfival. Fleetwood pedig rájött, hogy Madame Doyle ugyanaz a személy, mint Lynette Ridgeway, és rettentő dühös lett. Azt mondta nekem, hogy ha egyszer hozzájutna, szívesen meg is ölném ami amiért tönkretette az életét. Louise diadallal nézett körül. Ez érdekes, mondta Rész. Poirot Simonhoz fordult. Hallott erről valamit? Egyáltalán semmit, mondta nyíltan Kétlem, hogy Linet egyáltalán tudott volna róla, itt van-e az ember a hajón vagy sem. Szerintem az egész ügyet el is felejtette. Hirtelen odafordult a leányhoz. Említette a feleségemnek ezt a dolgot? Nem, monsieur, természetesen nem említettem. Tud valamit a madame gyöngyéről? folytatta Poáró a kérdezősködést. A gyöngyéről? nyitotta a nagyra Luíza szemét. Tegnap is rajta volt? Látta, mikor lefeküdt? Meg volt még? Igen. Hová tette? Az oldalasztalkára, mint mindig. Ott látta utoljára? Igen, is, monsieur. Ma reggel is ott látta még? A leány arcán megdöbbenés látszott. Mondj, ő. Én igazán nem is néztem oda. Az ágyhoz léptem, láttam, hogy láttam madámot, aztán sikoltottam, kirohantam és elájultam. Erkül Poáró bicentett. Nem nézett oda. De én oda néztem, és láttam, hogy ma reggel nem volt már semmiféle gyöngy az oldalasztalkán.